Gărul a fost marcat din lovitură liberă de brazilianul Boltrin, a ajuns la Roș Albaștri chiar de la Astra în această vară. În minutul 89, oaspeții au rămas în 10. Junior și a primit al doilea galben, iar spiritele s-au încins și a izbucnit un conflict general în care au fost implicate și băncile celor două formații. Un oficial al Astra și Mihai Stoica de la Steaua au fost trimiși de arbitrul Marius Avram în tribună. La meci au asistat aproximativ 7.000 de spectatori. Tot ieri, Fece Potosane a câștigat cu 1-0 deplasare la CSM-Seaș, a înscris Işvan follow în minutul 16. Revenind la Steaua, urmează debutul în grupele Europa League în Turcia cu Osmanlispor joi de la ora 22, 5 minute. Raul Rusescu a marcat aseară pentru echipa din Ankara în victoria 2-0 în deplasare la Trabzonspor. Atacantul român a intrat pe teren în minutul 72 și a marcat spre final. În ea a deschis scorul în prima repriză. În Belgia Nicușor Stanciu a debutat ca titular pentru Anderlecht Bruxel care a învins-o cu 3-2 pe Charleroi. Alexandru Kipciu a fost însă printre protagoniști cu două pase de gol. Meci spectaculos în Bundesliga, Mainz și Hoffenheim au remizat 4-4 după ce gazdele au condus cu 4-1 la 1 la pauză, iar în Anglia, Chelsea a făcut 2-2 la 2 pe terenul lui Swansea. În fine, Nil Calcio internaționale, Milano s-a impus cu 2-1 la, la Pescara, unde a fost condusă până în minutul 77. Icardi a reușit însă dubla în minutele de prelungire. Și-au mai tot fost weekendul ăsta... Meciuri frumoase A face Rapid cu SSC Băneasa Deși 5 la 0. Care... <hânt> cât? 5 la 0, 3 la 0 la pauză. <hânt> da, o să ne, o să, ne... O să vă povesteți pe... mai încolo, asta. asta, o să ne povestească că George da. mai târziu experiența lui din Giulești, revenirea fost... emoționantă în Giulești. A fost pe stadion? A fost pe stadion, e da. Bine că ai scăpat. A hey. Mie mi-a trimis un. la, la meci, de acolo, cu poze, cu... <laughs> n-a fost nocturnă, adică. Băi, n-a fost. Data asta nu. În ce ligă e asta? E în... a 5. -a. A cincea de a, -a, -a, -a no. cincea e de asta, pe, pe oraș, pe județ, pe Bine. sector. Crede. Ce a fost pe cartier sau ce? E olimpiada pe sector. Dacă, dacă nu, nu era, era deschis cum, la... Giulești cu Băneasa n-aveau cum să fie pe cartier. No, auzi, da, dacă nu era deschis la Giulești, jucau în școlii, sau cum. Da, e <laughs> cum. Eu cred că e singura, singura echipă de Liga A5 stadion. stadion. Da. E a... super stadion pentru Liga A5. Are săraci. Are și nocturnă. Și eu, că ține, smic, de a că țineți mii, a jucat și PSG acolo. Da, aseară am trecut pe lângă o bătaie ca lumea. Eu chiar am crezut că de data asta se bat, ca să revenim la uh -huh. meciul ăla pe bune care a fost aseară. Uh -huh. la Steaua Astra. A fost la un pas de bătaie. Săpunaru și Daniel Nicolae au tăbărât pe meme. Păi, auzi, mă, dacă fotbal nu, măcar ceva lupte. Păi, da, da, da. Dar Meme a zis la sfârșit că el a fost doar un mini-scut uman. Așa, a fost, Așa -a? a zis. Dom'le, n-am făcut nimic, că la, el l-a trimis scut. în tribun arbitru, știi? Așa. Și a zis la final, dom'le, n-am făcut nimic, am fost doar un mini-scut uman ca să nu se bată jucătorii între ei. În schimb, un gelat de la Astra a fost și el trimis în tribune, nu știu ce treaba a avut acolo, că a fost meleu, nu se înțelege cine e cu cine Mamă, și-a luat foc arbitru dacă-l vedeai cei că fratele lui și Mudica. N-am văzut <laughs> meciul. A lipsit și Mudica, că dacă era și și Mudica seară pe bancă, era tot, spectacol. Tot Dar e bine no? că de curând. Da, da, da, mai are e bine puțin. că bine că încep meciurile din Europa League și înțeleg că acolo lasă. Da, da, trebuie să revin în campionat că aici e el spectacolos, acolo, na. Ce să... <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine So lonely, broken angel I'm so lonely, listen to și 21 de minute. Bună dimineața! A început deșteptarea la Europa FM în prima zi de școală. Eu sunt fericit cu prima zi de școală. Niciodată nu se puneau note, deci era cea mai minunată zi. Era singura zi minunată, da. da. Nu, pentru copiii care ne ascultă la ora aceasta, se află în mașini cu părinților, mergând spre școală. Dragi copii, să știți că este foarte mișto la școală nouă, ne-a plăcut foarte mult. Da. O să vă placă, o să vă simțiți foarte bine, o să vă distrați. Bine, asta merge dacă... Nu stiu dacă ne ascultă copii până în clasa... A doua. Da. Am până în clasa a doua, după aia nu mai putem să-i păcălim. Dar nu, este foarte drăguș. Și o să aveți amintiri plăcute și să o faceți până să în fotografin. clasa a doua avem doar senzația că i am păcălit. <laughs> că ei se uite da. așa, zic, bine, mă. Nu, nu, nu, e frumos, la școală. Eu da. în prima zi de școală mi-aduc aminte Ghiozdanul, singurul lucru care... M-au îmbrăcat în costum, ceea ce a fost nou pentru mine. Eram brusc în costum, n-am portat-o niciodată, și mi-au dat costum și aveam un ghiozdan în o servietă. Așa? Nu știu de ce n-aveam de pus pe spate, aveam o servietă galbenă. Sau direct diplomat? Da. Galbenă, o servietă galbenă. Cred că o lună și după aceea mi-au dat ah, gântem. Dar nu știu de ce a fost treaba da cu... cu suice, puțin. Da? Deci erai la costum negru, cum ar veni. Da, costumul ăla, <laughs> blămarin, de, de ce erai cu cămașa aia pe tine. Și aveai o servietă galbenă. Da, dom'le. Ai poze? Da, e, e al negru, negru. dacă da, ai, e nu e mă negru. Da. da, am o poză cu tatăl meu. Deci, asta era galben, nu știu de ce. Cred că și era de carton. mi Bă, deci, băbulă... Imita imita pielea. Pe vremea aia nu cred că se găseau și atunci au luat și ei săracii ce au găsit. Asta da. probabil să-l fi trezit. E adevărat. Trezit. Sau aveau ceva și... cu tine. <laughs> da. Au vrut să te pedepsească. <laughs> no, sunt o grămadă de amintiri cu... Așa? Mamă, mamă, mamă. Da. Eu mă amintesc că uh, mi-era frică de școală, nu știu de ce mi-era frică de școală. Nu ai tu ceva. ceva da. <laughs> și voiam tot timpul să plec. M-au lăsat într-o clasă la un dat am vrut să mă duc până la toaletă, m-am dus și. M-am arătat și e în școală, nu știam unde să mă mai întorc. Să... Erau prea multe clase. Da, da, da, da, Înțelegi? Am nimerit până la urmă, De n fi da. nimerit, uite. Dar după aia ai învățat ieșirea și 12 ani, da, da. <laughs> ai 12 ani, mă tot cerem la toaletă. Da, da, da, și după aia cu buretele, cu. Da. asta am învățat -o eu ulterior. Domnul Luca, dumneavoastră la școală. Mare emoții. E, na. Mare emoții. Eu cele mai mari emoții le-am avut când l-am înscris pe fiul meu acum la școală, acum un, <laughs> un an și ceva. Și deci am intrat în zis... școală Prima oară după X ani Dacă mă prind Bă, mi s-a făcut un gol în stomac jur. Deci avem o senzație de dispensar, știi? Eram... Și gândește că era erau... În timpul orelor era goală școala Și eu eram la secretariat în anticamera acolo, știi? Băi nene și când treceau Doamne diverse pe acolo Aveam senzația să Vreau să mă ridic, să trăiți, să, să, mă, să nu Să rămână. Mă, e, e groaznic Mai băiatul, cum te cheamă pe tine? Luca, doamne, ia, du-te și spală buretele da. și Repedești Vai, vai, vai, vai, da. vai asta. Avem o listă toți de politicieni Intervievați de News.ro care și-au adus aminte De prima zi de școală Raiețchi mm. spune că a fost în pragul de ce? De la atâta stres Că era super stresat Cristiana Angel, Cristiana Angel de la Alde, care știți prea bine, este singura grevista foamei care s-a îngreșat în timp ce făcea greavă. Foamei zice că prima zi de școală nu mi amintez, amintesc, dar mi am amintesc că m-a bătut mama de marup, ca să scriu frumos. Și să mănânce tot, nu? Să mănânce <laughs> tot, nu. <laughs> da, Cristina Pocărea zice că avea mare emoții când profesorul deschidea catalogul și începea să-i asculte, după care spune noroc că până la litera P era ceva drum. Face ea? Da. Vanghelie e un pic mai noroc Norocos, da. E ăsta. Caterina da, Andronescu... Nici asta, nici asta hmm. nu era o regulă. Eu eram cu Z. Îți dai seama, cel mai fericit la final de catalog. Doar că de cele mai multe ori venea și întorcea catalogul. Da. Da, în începem univers. Nu, no, litera pe e bună, zic, spun eu din proprie experiență. Da, da E okay, de da, la jumate, e greu să te că fix la jumate. A începutul, sfârșitul, sunt wow, era Eram norocit. Caterina Andronescu zisă și Abramburica. și În prima zi de școală zice, mama, dichisea fiecare bucățică din uniforma mea pentru a fi totul perfect. Vă imaginați, vă imaginați pe Caterina Andronescu pampone de alea, <laughs> în cap așa? pampone de alea de două ori cât capul. Adică e un pampon, capul și pampon, știi? <laughs> la fel. De da. Dar ea mai povestit că era foarte fericită când a intrat în clasă, că o cunoștea pe învățătoare, pentru că era vecină cu părinții. Asta. Da. Băi, deci așa s-au bazat, vezi? vezi, de a ajuns la PSD. s a bazat pe cunoștințe pe pile, și prieteni relații. și pe pile și da. relații de când... Da, până la doctorat. Mihai Sturzu ah. zicem în prima zi de școală l-am cunoscut pe Mihai. Cred că pe Florin. Pe Florin, Florin altul, nu? Da. Cu care mai târziu am învințat trupa Haikiu. Mamă, deci de atunci se trage, să trageți de dai seama, de prima zi de școală. Remus Cerna, Remus Cerna e favoritul nostru, Eu zice așa, citez, normal. școala a fost chestie faină, n-am avut sentimente de respingere. Așa, în prima zi, ia, ia zi, s ai făcut codițe, Remus, în prima zi mi-am că a fost un careu în curtea școlii, mai întâi am stat în careu și după aceea am intrat la clasă. Bine, aș zice că diferența între Remus Cernea și el? elevi E că foștii lui colegi nu mai stau de mult cu părinții Da Na. Hai că s-a sunat ah, oleo, frate Luca, ai. nu nu tre sari când da, au făcut celul da. ăsta? Hai că s-a da. Asta tresar de bucurie, de ah, bucurie. Care, care ar putea fi prima întrebare a dimineții din săptămână. sună de intrare Cum a fost pentru tine prima zi de școală? Da, prea e prea intuitiv Ce amintire ai? Care e cea mai... Ce ți-amintești din prima zi de școală? 1769 SMS cu tarif normal sau vă așteptăm pe pagina de Facebook Europa FM. Au știi ce? O să și vorbim în direct cu voi azi la 0372069599. Perfect, da. De deci ia sunați și uite, vorbiți cu Marcela. Da. Și imediat când venim cu după vizite intrăm în da, in direct. Și și vorbim un pic la telefon despre prima zi de școală. 1769 <laughs> SMS cu tarif normal, mesaje pe Facebook sau dacă vreți să intrăm în direct 0372069599. Facem o radio.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 25% reducere la toată gama de brânză topită de LACO și 35% reducere la toată gama de înghețată CORSO. Kaufland. Trăiește fresh! Sângerări gingivale, inflamații, paradontoză. Eu nu mai am probleme gingivale de când dentistul mi-a recomandat pasta de dinți la calut activ. Am simțit diferența de la primul periaj. La calut activ te protejează împotriva carilor, parodontozei și a gingivale. La calut. Eficiență dovedită clinic.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 Alege Bosch pentru rezultate perfecte în bucătărie. La EMAG ai până la 45% reducere la electrocasnicele Bosch. Cumpăr acum de pe EMAG mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 12 seturi de vase, 4 programe, o funcție specială și clasă energetică A+, la doar 1389 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. EMAG Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul?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 Pregătește-te de școală cu Metro! Sute de rechizite și accesorii multimedia te așteaptă! De exemplu, până în 28 septembrie, ai laptop HP cu procesor Intel Celeron, diagonala 29 de centimetri și Windows 10, la numai 699 de lei. Articol disponibil și pe Metro Magazine Online. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Metro. Împreună de 20 de ani.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 Hei, hai să-ți dau un punt! Nu trebuie să te grăbești să pui conopidă la murat și ciuperci la marinat. Profită de legumele proaspete și pregătește rapid un sufleu de conopidă cu ciuperci la cuptor. Pentru inspirație proaspătă, vino la Piața Lidl. Aici găsești conopidă la 3,33 lei bucata și ciuperci șampinion la 3,29 lei casserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Înainte să descoper TranspiBlock în farmacii, credeam că trebuie să accepte plăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, TranspiBlock m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară, chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă TranspiBlock. TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii, destinat atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBlock, împotriva transpirației excesive. He, soțul îmi spune mașerii Nepoții mei îmi spun pe nume Maria Iar colegii de la cursul de tango îmi spun hermosa <gâng> Noi credem că tinerețe este o stare de spirit Pentru cei care nu mă trănesc niciodată avem pachete de încasare a pensiei pe măsură Vino cu pensia la Bank și bucură-te de reduceri la pachetele de cont curent și bonusuri la depozite gândite special pentru tine Bank. evoluăm împreună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 Iubito, sunt gata. Cu cine ne luptăm azi? Nu mai suport nicio amânare. Stai liniștit! Am ajuns la mobile și decorațiuni, iar la Mob Expert sunt în stoc. Toți te-au întârziat. Constructorul, zugravul, faianțarul. De acum, gata cu așteptarea. La Mob Expert ai peste 250.000 de produse în stoc. Vino la Mob Expert și alege mobile și decorațiuni în stilul casei tale. Ți-am spus că toate sunt în stoc, doar să nu întârzi. Mob Expert, expertul tău în mobilier. EMAG sărbătorește un an de Apple Shop în România, așa că te așteaptă o petrecere memorabilă cu ofertă incomparabilă până la 29% reducere la cele mai râvnite produse Apple. Vino vineri 16 septembrie la Apple Shop EMAG grângaș să prinzi iPhone 6S la doar 2499 de lei, iPad Air 2 16 GB la doar 1499 de lei și MacBook Pro 13 in retina la 5199 de lei. Vino cât mai devreme pentru a fi sigur că nu ratezi oferta valabilă o singură zi numai în Apple Shop EMAG grângași. Soția mă strigă, Monșer. Mă ne îmi spun pe nume, Radu Iar instructorul de surf spune, Smeul. Noi credem că tinerețea este o stare de spirit. Pentru cei care nu mătrânesc niciodată, avem pachete de încasare a pensiei pe măsură. Vino cu pensia la Alfa Bank și bucură-te de reduceri la pachetele de cont curent și bonusuri la depozite gândite special pentru tine. Alfa Bank, evoluăm împreună.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 Pregătește-te să cucerești lumea afacerilor Asigură-ți o carieră profitabilă În doar 12 luni Intră pe business-academy.ro Și înscrie-te la cursurile de management, marketing, vânzări sau finanțe Certificate Cambridge Detalii pe business-academy.ro Ce mai bună muzică! 7 și 35 de minute vorbim astăzi la întrebarea dimineții despre cea mai puternică amintire din prima zi de școală: SMS la 1769, așteptăm mesaje pe Facebook și vă așteptăm și în direct la 0372-069599. Banca Transilvania te invită să asculti. Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day cu Moiseguran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Asistăm la o situație nu atât curioasă cât mai ales rar întâlnită în România. Doamnelor și domnilor, deși salariile au crescut în acest an cu peste 10% în sectorul bugetar, la privat creșterea de salarii este de doar 3% și nici nu dă semne că s-ar duce după salariile bugetarilor. Sunt vești bune, dar cauzele ar trebui să ne dea puțin de gândit. Busy Day cu Moiseguran la Europa FM Așa era în anii 90, ani cu inflație galopantă. Sindicatele negociau creșteri de salarii cu guvernul, guvernul le aplica în sectorul bugetar, apoi privații majorau prețurile și trăgeau mai sus și salariile angajaților lor. An de zile, creșterile de salarii din sectorul de stat au împins în sus și salariile celor de la privat. Cum însă asta nu avea nicio legătură cu sporuri de producție sau cu creșteri de calitatea ei, toată schema se vărsa pe inflație care ne sărăcea în final pe toți. Faptul că cele 3% creștere de salarii din sectorul privat de anul acesta au mai multă legătură cu creșterea economiei decât cu uriașa creștere de salarii de la bugetari, arată în primul rând faptul că se cam epuizează și diferențele de productivitate. Altfel spus, și dacă ar avea de unde, patronul nu prea are cum să dea mai mult în condiții de scădere a prețurilor. În altă ordine de idei, pentru ca noi privații să ne putem gândi la salarii mai mari în anii viitori, va trebui să producem mai mult indiferent ce face statul cu salariații săi. Că tot veni vorba, creșterea asta de 10% a cheltuielilor cu salariile nu a umflat deocamdată deficitul bugetar. Mare lucru. După 7 luni acest se apropie de zero și n-ar fi exclus ca în august să fi trecut episodic pe excedent. Vestea proastă este că deficitul ar fi sărit probabil de 1% până acum dacă guvernul reușea să plătească la timp subvențiile. N-a putut din cauza unor grave disfuncții ale softurilor făcute de firmele cliente guvernului PSD și riscam dacă ar fi făcut plățile o penalizare gravă de la Uniune. Vestea bună este că dacă tot n-a putut plăti subvențiile deși avea banii, guvernul a majorat semnificativ cu peste 20% investițiile în infrastructură. De aici și stabilitatea macroeconomică și bănuiesc eu și creșterea economică ce susține, da azi ghicit deocamdată doar salariile bugetarilor. să mulțumim, așteptăm la unul și un sfert la România în direct la Europa FM. Bastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM Pe aceeași, Pe aceeași cu tine.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 Mie te quita el frío que vas conmigo rumbeamos con el lloras casi un río tal vez te să vreau te 7 și 41 de minute, uită muzică mai puneam în timpul uh, primei zile de școală. Cum mă puneai muzica? ca că venem cu muzica, venem. Găseam noi o sursă să, să, să avem muzica la școală. Iar după Revoluție, că eu am prins școala, și în momentul ăla, uh -huh. venem cu Walkman și lucrul ăsta ne ajuta, asa. Uh -huh. Bine, ascultam, mai altceva, ascultam de peșmod, alte chestii. Ce tare, ascultam de peșmod. Da? Rock set. <laughs> rock set. Da. Eram de rock că eu ziceam prima zi de școală, în sensul de prima zi de școală din clasa întâi, adică prima, aia de prima, de, prima. La prima zi de școală, eu cred că nu-și aducem multă lume aminte uh -huh. de prima zi de școală, și în principiu. Cred că ne-a fost frică... Dar de ultima, mă, de ultima ți aminte. aminte? Ah. E, e liberarea, știi cum? Hai, liberare! Da. Cam, cam În principiu n-ar trebui să se aduce aminte. Dar că... eu aveam o singură preocupare. În ultima zi de școală, să vină mai repede banchetul ca să plec cu fata acasă. <laughs> Pentru că aveam o promisiune. Că dacă s-a terminat școala, putem... Să ne vedem de viață. Am înțeles. Și s-a terminat școala? S-a terminat școala, s-a rezolvat problema am înțeles, asta a fost. Am înțeles. Sunt prima zi de școală, în 83, mi-aduc aminte că eram printre cei mai mici din clasă, cu un ghiuzdan mare în spate. Da. Frumoase amintiri, zice cineva. <coughs> Neața, mi amintesc că la liceu prima zi de școală a durat o săptămână ca să ajungem în clasă. Și ne am dus doar pentru că eram curios că avem un coleg nou, spune Cristi. Probabil că nu e vorba chiar prima zi de, de, prima zi de școală. Uh, și, într-adevăr, odată cu trecerea anilor, ajunge mai greu. Sunt ani în care, da, ai fost în toți anii la prima zi de școală? Da. Da? da, nu mi-aduc aminte să fie vreodată De ce? Nu știu asta, încerc să-mi dau seama acum că mă întreb tu, De ce m-ai fi dus? Dar da, nu m-am dus de fiecare dată de multe, nu, nu că n-aș fi vrut, adică întârziam în sensul nu. ăsta Următoarele, adică v să dau un semn de bunăvoință știi? Da. Era, un, era un semn de pace Așa. Profesorilor Frate, eu am venit, deci am făcut ce depindea de mine uh -huh. Mai departe fiți și voi mai îngăduitori Faceți și voi ceva Da. Prima era ok, următoarele mai dificil Asta. Mai erau și profesori care din a doua zi de școală te trânteau. Adică ah. găseau un motiv și aia da. să auzim. Stai și aia să verificăm noi o chestie. Aha. Zang Aha. Și te trezei că începea nu dificil. Nicu zice așa la prima zi de școală, zice eu eram la un căpin, cămin, de copii din Sinaia. Festivitatea de deschidere a fost frumoasă, dar când s-a făcut ora de plecare acasă, fiind adică la cămin, fiind prea mic și fără nimeni, am crezut că trebuie să rămân acolo și m-am ascuns într-un dulap, săracul de el, spre seara au dat de mine, dar cu greu. Să seama ce panica a fost acolo că lipsea un uh, copil. Uh, Aurora zice: "Bună dimineața, în prima zi de școală întotdeauna trebuia să fii cu flori, în semn de respect." Fiind lăsat doar trebuia să caut pe la vecini florile cele mai frumoase. Ce acțiuni de. Și asta cu florile era cu. să dăm flori, să dăm flori. Pe vremea erau multe garofe. Aha. Gabi zice: Nu mi-amintesc prima zi de școală, e chiar ciudat, puțin frustrant. Îmi amintesc cu unele momente de la grădiniță. Ce tare, deci și aduce aminte. S-a fi închis mintea. Adică o fi fost experiența atât de, cum să traumatizantă, încât s șters totul din memorie. Nene. Poate vă că mă gândesc că pentru copii. Cred că într-un. nu știu, câți dintre copii așteaptă cu super încântare prima zi și o să cunoaștem. Nu, sunt de duși acolo cum le și lăsați. Păi chestia asta, știți? Adică, pf, uite, Alexand pentru Alexandra e prima zi de școală astăzi, uh -huh. și se duce acolo în ideea în care e o continuare a grădiniței. Cam asta am povestit. E clasa 0, adică. Da, e clasa 0. Oricum va fi ca o continuare a grădiniței. înseamnă că săptămâna trecută ai dus-o să se obișnuiască și nu s-au da. obișnuit. S-au obișnuit până la urmă, nu din prima zi. În prima zi s-au obișnuit 5 da. după care a vrut înapoi acasă. Deci, nu? dacă vorbim strict de prima zi, a stat acasă. Săracii copii, mă, pe cuvântul meu, Donare. Știi da. că aveam am avut o vecină care a tras de. Avea. întrebări cât o vecină, da? Nu, mă, era. Pia, doamna Pia. Așa. Doi băieți, mă rog, eram practic de vârste apropiate ne jucam și ăsta, cel mai mic din Gașcă, Luca, hmm. băi, l-a dat la școală pe la șapte ani și ceva. Deci tot trăgea să mai stea doar, una acasă, să mai stea una în acasă. Lasă, de ce se ducă la școală așa de vreți? Să mai stea una în acasă. 7.46 de minute, simt că vorbim tot de școală în minutele următoare. Rămâneți cu noi, suntem deșteptarea! deșteptarea. But only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. for that special one And I've been searching for someone to give my love And when I thought that all the hope was gone I smiled, there you were And I was gone was possible me, it was No one could help me It was my game Until I met you Baby, you were the same And when you Did want me I wanted you Because the funny thing About it is I like Aboson, 7 și 49 de minute. Cred că ar trebui uh, să rămânem la prima zi de școală, că unii o încep și nici nu simt chestia asta. Da. O ce mai dificil așa. Uite, știrea asta. Să mă rog, o să o ține minte toată viața. Da. Prima zi de școală, știrea asta. E de când sunt eu gazetar, știrea asta este de fiecare dată când e prima zi de școală. Peste o mie de școli din România își primesc elevii fără apă și cu WC în curte. Ăștia îi trimite doamna să ude buretele la nu îmi imaginez. Deci, băi, știrea asta este în fiecare an, an de an de an, mi se pare că trăim așa, da. în ziua cărții. Nu se schimbă Aproape nimic. Aproape că școala nu poate să înceapă fără știrea asta. Da. Eu nu înțeleg de ce se deschid aceste școli dacă nu au autorizație sanitară. O afacere, adică dacă ai o afacere, o cârciumă, să zicem. O cârciumă, un magazin, un club, un orice. Ceva. În care vin adulții și în care nu ai autorizație sanitară, Băi, vin vin și ți-o închid. Adică e închisă. Dar la școală... Adică, de ce pentru adulți... Nu e voie, dar la copii Lasă-mă, ce are? N-ai autorizație Eu sanitară? Băi, dacă suntem adulți, n-avem voie să ne ducem într-un loc în care nu e autorizație sanitară, nu ne îmbolnăvim. Dar copiii? Lasă-mă, copiii se ducă. Ce are? Și mai e problema? unde merg adulții, da. se fac niște bani. Fac imunitate. Fac imunitate, Imunitate Imunitate dobândită. <ră> deci 1.500 de școli fără auto. 1.500. Îți dai seama mm, cam, care, acolo, da. cam care e abaterea. 1.500 de școli fără autorizații sanitare A explicat pentru news secretarul de stat Educației, Cristina Monica Anisie. Da, deci 1500 și a explicat care este problema. Acest, cele mai multe unități nu primesc autorizații sanitară pentru că nu au apă curentă. Dar acolo nu există apă curentă în toată localitatea, nici la dispensar, nici la școală. Sunt probleme nerezolvate de decenii. Nu este responsabilitatea Ministerului, zice doamna secretară de stat. Am înțeles. Nu, nu zicem că e responsabilitatea Ministerului. Dar dacă. Adică de decenii avem problema asta, totuși nu se poate rezolva cât de cât. Îți dai seama că de fapt asta e țara în care trăim? Deci dacă cu nu tot, o canalizare, asta e. Înseamnă că e latrină în fundul curții. Nu no, e mare lucru, a? așa sună. Asta, domne. n are autorizație că n are apă curentă. E mare. Ce o să fie cu copiii? Care e problema? Pare?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 Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dragii mei, sunt tot eu soarele, Da, acum sunt mai plin și mai înțelept decât în această vară, pentru că știu că ați vrea să vă bucurați de mine cât e ziua de lungă. De aceea am vorbit cu farmaciștii Sensiblu să vă ajuteți să vă creșteți imunitatea. Toamna asta ai 30% reducere la produsele de imunitate selectate. Sensiblu, avem grijă să n-ai grijă. Oferta valabilă între 1 septembrie și 31 octombrie 2016, în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate Sensiblu. Lista completă a produselor participante la această promoție este disponibilă pe www.sensiblu.com sau la cerere în farmaciile Sensiblu. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi Profită de prospețimea zilei de azi Kaufland are pentru tine oferte fresh Doar azi, 12 septembrie, cumperi la prețuri efervescente Castraveți cornișon românești la 1,11 kg, Cotlet de porc fără os, la 14,99 kg, kilogramul Pulpe de pui cu spate la 4,99 kg. kilogramul Kaufland, trăiește fresh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 <laughs> nu credeam că încă pe aici. Mai ți minte când singurul tău senzor de parcare era bordura? <laughs>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 Vitality are prima acțiune de atac, îl pe Dermar, dar șutează pe lângă poartă. Iritao este în interiorul careului însă trimite slab. Exemar atează o șansă unică. Apărare este năsprită. Ce efect emolient aplică prin care și înscrie. Gol! Bravo, bucă! 1-0 pentru Cutaden Bebe. Cutaden Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile. La fundulețul gol, suporteri echipei naționale a tăticilor recomandă Cutaden Bebe de la antibiotice. Peste 100 de modele de cuptoare cu microunde, să ai de unde alege preferatul. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro. Acum ai reducere de 45% la cuptor cu microunde Sharp, capacitate 20 de litri și grill la numai 214 lei. Media Galaxy, acum ai de unde alege. Hai să-ți dau un punct Când dai masă mare, fă provizii în săptămâna XXL. Surprinde-ți prietenii cu bere la jumătate și cu salată de ton cu cașcaval. Pentru mesembel șiugate în săptămâna XXL, la Lidl ai ton bucății în ulei de floarea soarelui Nixe, 900 de grame la 29,99 lei, cașcaval moeciu bluie din nou 400 de grame la 7,89 lei și bere blondă Perlenbacher 7 plus 1 gratis la 16,03 lei baxul. Lidl. merită să fii surprins. Așa cum fiecare super -erou are în ajutor un super-partener de luptă, așa cum toți detectivii neînfricați își iau aghiotantul de încredere alături, elementar, dragul meu, Watson, și cum fiecare justițiar viteaz are un as în în fiecare misiune, ah! părinții au Parazitoz Express. Scapă de păduchi cu o singură lovitură. Cu doar o aplicare Parazitoz Express omoară în numai 15 minute păduchii de cap și ouăle acestora. Parazitoz Express e superputerea părinților în lupta cu păduchii. Parazitoz Express este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.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 conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Dripper albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Dripper, cel mai bun pentru mine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana Brăsur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme mult mai caldă decât ar fi normal pentru a doua decada lunii septembrie, maximele vor fi cuprinse în țară între 25 și 32 de grade. În partea a doua a zilei vor fi averse și descărcări electrice local în zona montană și pe arii restrânse în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, Transilvania, Crișana și Banat, izolat vor fi condiții de grindină. În capitală se anunță o zi cu vreme frumoasă și caldă, cer variabil și o maximă care va ajunge la 31 de Grazie a tutti. Peste 3 milioane de elevi și preșcolari încep astăzi un nou an școlar. Peste 4.000 de unități de învățământ din țară nu au avize și autorizații de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Autorizație Sanitară. Doar în București, 500 de școli sunt în această situație. Pe de altă parte, mulți directori de școli nu au cerut autorizații sau bani pentru lucrări de la Ministerul Dezvoltării, iar fondurile europene au rămas necheltuite. Anul școlar 2016-2017 aduce și noutăți. Care sunt acestea? Aflăm de la Ștefan Neunte. Pentru prima dată, după 1990, a fost aprobat statutul elevului, document care cuprinde drepturile, dar și obligațiile elevilor. Tot de anul acesta, Ministerul Educației promite că elevii claselor a 11-a și a 12-a vor primi manuale școlare și va fi decontată integral naveta copiilor. O modificare a anului școlar 2016-2017 apare pentru elevii de clasa a 12-a și cei de clasa a 8-a, care susțin examenele de bacalaureat, respectiv evaluare națională. A fost eliminată prevederea potrivit căreia nota finală după soluționarea contestațiilor se modifică numai în cazul în care, între nota inițială și nota de la contestații, există o diferență de minimum 0,5 puncte. În procesul de admitere în învățământul liceal de stat, ponderea mediei claselor 5-8 în calculul mediei de admitere a fost redusă la 20%, de la 25% ca până acum, pentru a se accentua importanța evaluării naționale la finalul clasei 8-a. De asemenea, repartizarea computerizată a elevilor în clasa A9 se va realiza într-o singură etapă, urmată de o perioadă dedicată rezolvării cazurilor speciale, mai anunță Ministerul Educației. O altă noutate, desfășurarea programului școala altfel este flexibilizată. Rămâne în continuare, în format de 5 zile consecutive lucrătoare, însă școlile pot planifica desfășurarea acestui program. Copiii din județul Buzău nu vor primi la început de an școlar produsele din programul Cornul și Laptele. Ofertele firmelor care vor să se înscrie la licitație se vor depune abia pe 15 septembrie. Cătălina Jingoiu transmite. Pun găsit, licitația pentru desemnarea furnizorilor care vor livra anul acesta produsele din cadrul programului guvernamental este în derulare. Termenul pentru depunerea ofertelor expiră miercuri, iar Consiliul Județean Buzău ar putea finaliza evaluarea și ar putea încheia contractul până la sfârșitul lunii curente. În condițiile în care nu vor exista contestații, în octombrie ar putea începe distribuirea produselor alimentare. Reprezentanții Consiliului Județean spun că au început mai târziu licitația din cauza modificărilor apărute anul acesta în sistemul electronic de achiziții publice. Suma alocată pentru. Derularea programului Cornul și laptele anul acesta în județul Buzău este de 8.400.000 de lei fără TVA din Buzău Cătălina Jingoiu Europa FM Proteste în rândul judecătorilor de la mai multe instanțe din Oltenia, magistrații sunt nemulțumiți de ordonanța de urgență a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer demisia Ministrului Justiției. De astăzi, magistrații Tribunalului Dol și cei judecătoriei Râmnicu Vâlcea susțin că vor judeca doar cauzele urgente. În schimb, cei de la Tribunalul Gorj și judecătoriile Craiuva și Drobeta Turnu Severin au decis să protesteze din data de 19 septembrie. Stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație în Grecia pe insula Tasos, o destinație de vacanță și pentru românii, avertizarea de călătorie a fost lansată de Ministerul Afacerilor Externe de la București. Mai multe localități și mănăstiri din zona sudică a insulei Tasos au fost evacuate. Focul a izbucnit sâmbătă în patru localități diferite și apoi s-a extins în zonele sudice ale insulei din cauza vântului care bate cu putere. Potrivit agențiilor de turism pe insula Tasos se află în vacanță câteva sute de turiști români. În Spania câteva mii de au ieșit ieri în stradă pentru a cere secesiunea de Spania și pentru a îndemna partidele să-și depășească dezacordurile cu privire la calea de urmat spre independență. Proiectul referitor la secesiune, care trebuia să se finalizeze la jumătatea anului 2017, avansează mai încet decât era prevăzut din cauza partidelor separatiste care au puncte de vedere divergente. În plus, liderii separatiști catalani au încercat fără succes de mai mulți ani să primească un acord din partea Madridului pentru a organiza un referendum de autonomie, așa cum a fost cel din Scoția, care s-a pronunțat în 2014 pentru rămânerea în Regatul Unit. Știrile se oprează deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Bână dimineața! Steaua a câștigat cu 1 la 0 derbiul etapea a 7 a ligii întâi cu Astra Giurgiu. Gărul a fost marcat din lovitura liberă de brazilianul Boldrin, a ajuns la roși chiar de la Astra în această vară, el a înscris în minutul 45. Aproape de finalul, Aspeții au rămas în 10, Junior și a primit al doilea galben în minutul 89, iar spiritele s-au cinci și a izbucnit un conflict general în care au fost implicate și băncile celor două formații. Un oficial al Astrei și Mihai Stoica de la Steaua au fost trimiși de arbitrul Marius Avram în tribună. La meci au asistat aproximativ 7.000 de spectatori. Pentru Steaua urmează debutul în grupele Europa League în Turcia cu Osman Lispor joi de la ora 22.25 minute. Raul Rusescu a marcat aseară pentru echipa din Ankara în victorie a 2 la 0 în deplasare la Trabzonspor. Atacantul român a intrat pe teren în minutul 72 și a marcat spre final. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Sunt curios ce a contat mai mult aseară. Victoria Stelei sau spectacolul de aproape box? este exact, sau Victoria Luzman. Din, din tribune. Urmează Republica Fantastică România. Suntem pe teritoriul tău, Vlad. <coughs> Înțeleg că un cămătar vrea taxă pe meniul nu, de nuntă. Nu, nu. E un senator, nu... Mă rog, A, fie. un senator. A, ah, da, un Când senator prea taxă pe meniu de nuntă. Taxă pe nuntă vrea ca să mai aducă niște bani la buget. Aici cred că o să intre în conflict cu Biserica Ortodoxă. Vreau că n-am înțeles eu bine. Da. e pe aceeași frecvență cu tine. Gaga 8 și 10 minute. Rămâneți prin preajmă. Imediat începem înscriurile pentru bătălia regiunilor la 1769. Însă până atunci avem Republica Fantastică România. Da, Eu cred că votul uninominal a fost cea mai proastă idee din Crezi? ultimii ani. Nu pentru noi. Pentru noi care facem rubrică de-asta, cum ar fi Republica Fanta, a fost ce să spun, mană cerească. Deci nu mai pupăm noi acum că s-a desințat votul uninominal. Băi, nu mai pupăm noi specimene de-astea din Parlament care se ne oferă așa știri? Nu cred de da. unde să știi. Pe listele alea sunt tot de Google. Da așa este, așa este. Bă, dar votul nominal a avut un mare succes în privința asta. Deci ce gugumani au fost, sau sunt încă în Parlament. Dar și mulți. Și mai mulți, mulți, nene. Adică, da. știi că am votat în 2009, să 300, nu? Să fie 300. Și au ieșit 600. Da. Asta. Deci acum un senator PNL, că trebuie să spunem și partidul, vrea impunerea unei taxe pe meniul de nuntă. De ce? De ce? Citez pentru că nunta e un prilej de fericire, unde e vorba și de mulți bani. <laughs> <laughs> Mai te ce le curat. Domnul senator îl cheamă Dorin Dobra pe senatorul acesta. Mă rog în principiu degeaba ei bani la munt la nuntă că la sfârșit vi te alegi cu nevasta, deci ești pe... Ești pe minus. <laughs> ești pe minus. Practic, ai explicat liberalul. Pentru ziarul gândul, citem, cade în sarcina unui parlamentar să inventeze un flux financiar. De care sunt acolo, mă, să inventeze fluxuri financiare. pentru Da, care să poată merge în sprijinul patrimoniului. Și cum nu mai vin bani de nicăieri decât de la alocări guvernamentale, o soluție ar putea fi taxarea nunților. Asta este. Citesc din nou. Convingerea mea, deci... <laughs> Convingerea mea este că țara asta are destule fluxuri din care să trăim foarte bine cu toții. Trebuie doar să le identificăm și să producem plus valoare din el. Cam acesta este substratul meu motivațional. Am cochis liberal. Păi. <laughs> bine, deci asta, meniul. Și continuă să explice omul. Citez din nou. Adică citatele, nu mai e ce să redactez la ele. Că știți, da. că de obicei nu dăm citate atât de lungi. Dar sunt atât de savuroase da. încât... Mă așteptam ca azi, în prima zi de școală, să citesc din Eminescu, din Sadoveanu, din toate. Caragiale, din... Citesc din Caragiale. E adevărat, Caragiale... e adevărat așa. Da. Că... Citesc din nou. Motivația mea, zice senatorul Dorin Dobra, care vrea impozit taxarea meniului de nuntă, este următoarea. Peste tot în țară, nunțile s-au transformat în niște spectacole foarte frumoase. Nu mai e invitat un singur cântăreț, nu mai e invitat o singură formație, ci, cel puțin în Ardeal, o, e o peregrinare de spectacol. A argumentat Dobra pentru gândul propunerea sa de a stabili o taxă pe numărul de meniuri servite la nuntă. Deci zice, băi, ăștia fac concerte și da, noi nu taxăm. Și... Sunt un fel de live pe plajă cu, <laughs> cu mireasă. Cam asta e. Da. Senatorul liberal susține că, și citez, putem ajunge la discuții mai complicate în condițiile în care sunt nuți de un anumit level, level. și nuți la țară și putem și asta discuta. Adică, vă dacă ai level 10 de Palatus Nagov, menică, altă taxă, Bacabanu. dar dacă pă la level 1-2 la Ciorogârla, în bufetul Băi, sătesc... s-ar putea să le placă și acolo. Uh -huh. Că nunțile, în general, sunt toamna. Se face vinul, <laughs> înțelegi? Și cred că taxa e în litri. <laughs> nu o să mai fie în cash. Mama, am avut în weekend, deci acum, dacă vine toamna, încep nunțile astea, știi? Uh -huh. Și eu, dacă locuiesc acum în mediul rural, e adevărat, la vreo... 3 km de mediu rural adevărat, dar noaptea pe linie dreaptă așa... Se aude ruralul. Se aude. Mamă, se aude ruralul uneori, știi cum, până pe la, la 3-4 dimineața. Să vezi că, uite, eu stau în sectorul 1. Da. Să vezi în sectorul 1, fără să fie sezon de nunți, ce se aude ruralul... Din parcare. De oriunde. Din parcare, din spatele blocului. Am bocul. și un vecin tot cu ruralul. Ai de cap, bun. De fapt, dobra susține roșilă între această variantă, adică să taxeze în funcție de specific, și cea de a direcționa bani din fact. Facturile pe care artiștii le încasează Pff, abine, mă. Aici Cred că a, a ajuns la fondul Problemei, deci să taxăm Facturile pe care Le fac scot artiștii Mai ales pe facturile Făcute de artiști. Sigur, da, da, ne îmbogățim da. O să -o se o să încaseze foarte mult da. Și uh, Nu exclude și stabilirea unor Plafoane, sunt nunți care Nu cum mă rog, alea, Da. Așa. Și zice că n-a primit nicio reacție Din partea Ministerului Culturii What did <laughs> <It's the daughter>. you <laughs> diverse Voce <coughs> V-ați cucut da. să tușesc Voce de, de și <coughs> 8 și 19 minute <coughs> Începând scrierile pentru bătălia Regiunilor 1769 SMS cu tarif normal Vă așteptăm cu SMS-uri în care să scrieți Deșteptarea numele vostru și Județul pe care îl reprezentați Astfel încât să puteți intra Într-una din uh, Regiunile României Câștigați o tabletă în această dimineață și un punct pentru regiunea voastră 1 7 6 9 SMS cu tarif normal Scrieți în SMS deșteptarea numele vostru și orașul De fapt, județul în care uh, sunteți M-au că e fetița prin preajmă Da, da, da, da, da, veni venit Fedița Zurlii Ce o să stea de vorbă cu cei mici da. care se duc la școală uh -huh. Cred că în mod special cu cei care trec de la grădiniță la școală Chiar, chiar cei care sunt în prima zi de școală, da. asta ar fi interesant dacă ne ascultați, dragilor Sigur, nu știți de voi astăzi Dar ar putea să vă ajute părinții Să sunați la 0372069599 Să vă înscrieți la cuvânt Puteți să o întrebați absolut orice Că e foarte sinceră Da, și are și premii pentru voi Da, și intrăm în direct peste câteva minute 0372069599 într între timp, înscrieri pentru bătălia reginilor Regiunilor În fiecare zi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 20% reducere la toată gama de produse Pirifan și 15% reducere la toată gama de produse Ardealul. Kaufland. Trăiește fresh!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 masaj, îmi plac scaunele cu masaj, mai stau puțin în mașină. Mai țin minte când aveam scaune cu masaj la fiecare groapă? Schimbă clasa și bucură-te de un Opel Astra cu doteri premium. Ai până la 600 de euro extra discount prin programul Astra Trade-In. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Hei, hai să-ți dau un punt. Nu trebuie să te grăbești să pui conopide la morat și ciuperci la marinat. Profită de legumele proaspete și pregătește rapid un sufleu de conopide cu ciuperci la cuptor. Pentru inspirație Vino la Piața Lidl Aici găsești conopidă la 3,33 lei bucata Și ciuperci champignon la 3,29 lei caserola de 500 de grame Piața Lidl Prospețime zilnic te gândești să-ți cumperi primul tău PC, un computer îți oferă posibilități nelimitate de divertisment pentru tine și familia ta. Laptopul Acer Aspire ES1571 cu procesor Intel Core i3 și ecran Full HD este disponibil la 1449 de lei și 99 de bani în magazinele flanco și pe flanco.ro. Mărunțit, decojit, feliat Pentru fiecare tip de activitate există Instrumentul potrivit, creat din oțel inoxidabil, Sculptat cu grijă, echilibrat Perfect și cu design unic semnat en Boch Făți acum cumpărăturile la Mega Image sau Shop Go Colecționează punctele bonus Descoperă toate modelele și poți avea O gamă de șapte cuțite cu până la 81% discount de la doar 19 ,99 lei Adună punctele bonus, ia cuțitele Vivo de la en Boch din Mega Image Și gătește de plăcere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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi acest loc îți activează pofta de viață. Și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovisioneze cu tot ce -i trebuie. Iar la mega-ul ai mereu ceva neașteptat. Davge deduși diverse tortimente 500 de mililitri la doar 12,54 și Carolic cremvuş de porc extra 280 de grame la doar 4,99 Mega-image, inspirație pentru inima casei tale.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 Beautiful, it's true. Europa FM. v ca luna eu sunt prizonier <sus> <sus> <fibli> vorba tine, nu face grijă, sunt pe mine. Europa, Europa FM. ferm. Ce voi muzica. Monica Naranio eu la Europa FM 8 și 32 de minute începe bătălia regiunilor la Europa FM. Avem o tabletă pe care o dăm în această dimineață și punctul pentru regiunea voastră. Dar să știți că aveți un susținător da. mare de tot astăzi, în mare la suflet. Ah, ce licuam, ce vrei să zbuie ca i-altul număr? Bună dimineața, fetița Zubin. Bună dimineața, George, bună dimineața ți Bună dimineața! Mi-ai făcut ziua lui Vlad De când te așteaptă? Ți-a da. fost de mine, așa -știți că stăcam cam la un metru jumate de microfon, de fapt <laughs> Da, poți mai și mai în spate Sau poți să vin și mai așa? imaginez <laughs> Ia să vedem Viorica din Constanța Din Dobrogea. cu noi, bună dimineața Viorica Viorico, tap Viorico ești cu noi, Viorica? Vio. Momentan nu cred, nu cred că Viorica a dispărut da, Stai așa Stai mă că mă concentrez eu acum și să vei ce Lucian e cu noi, da? Da, da, da Domnul Lucian Luciane... Mamă, dacă nu răspunde Viorica, te-ai scos <laughs> <laughs> Ia să vedem la masa verde Da, da, da, da prin neprezentare eu. Ce mai faci tu, fetița Zurli? Eu foarte bine mulțumesc, mă pregătesc Pentru că în curând Așa. O să am un spectacol mare, mare, mare Întreabă-mă de ce? De ce? Pentru că <laughs> Zuri Împlinește 10 ani Mamă, deci sunteți în clasa a câta? Nu stiu nu știu să fac calcule de asta? Da știu. Da, da. nu mă duc la școală încă, mă duc la grădiniță. Atunci la grădiniță? Da, că eu nu sunt ca vrăjitoarea Turavracaragheasa care nu se duce la grădiniță. mai tu Nu eu, sunt fascinat de dialogul dintre tine și Mediță Zulii Da. Pentru că eu știu toate momentele astea Înțelegi? că eu am fost la spectacole, Eu mi-am făcut temele eu Hei, aflu lucruri. Pe data de 10 octombrie da. La ora 10 Sau la, la ora 11 Ah, cinica mă liga nu mai știu În fine, găsi, găsești detalii Pe www.zul.ro Trebuie să vii la spectacolul meu Vlad, ți-am pregătit De fiecare dată un loc în primul rând Da, sigur Fiind de data asta Hai Hai, că promis, are... Îmi promis de față cu toți ascultări Promit că sigur mă gândesc! <laughs> A, cilica, mama, A revenit Viorica, bună dimineața, Viorica! Bună... bună dimineața! Bună ziua, Constanța Dobrogeada și Lucian e din Telerman, Muntenia, am zis bine? Foarte bine, da! Bine, hai! Cu cine începem, Vior sau Lucian? Zi! Eu! Bine, Lucian, ce ocean ne leagă Canalul Panama? Canalul Panama? Ce ocean ne leagă? Atlantic de Pacific Bravo, domne, ce tare Ai, ești mă. Știa și vedi Zurlie, <gânt> e prea simplă întrebarea asta Viorica, spune-ne ce continente Desparte strâmtoarea Bering Africa de Europa uh, de America. Mama, Africa de Europa Nu, ăla e, e Gibraltarul <gânt> <gânt> Cum ar fi? Nu, America de Nord și Asia Lucian, ce organ secretă insulina În corpul omenesc? Pancreas, crasu. că deja 2-0. Viorica, te rog să te concentrezi. Care este cel mai mare organ al corpului omenesc? A trece aici. Nu. Deci, ce a făcut? Ficatul, Ficatul. a zis. Ficatul? Nu, pielea, depinde, pielea. depinde depinde de cât bei. <laughs> <laughs> <laughs> nu, pielea. Viorica, îți mulțumim, Luciana ai câștigat. Bravo, Lucian. Mulțumesc. Mulțumesc. Uite cum ai, ai astazi, luat Astăzi o să mă duc la grădiniță și o să învăț lucrurile astea și după ce o să le învăț pe toate toate, mâine vin înapoi la Europa FM și participim și eu la concurs. Așa repede le vestul pe totul. Bravo, bravo. Dacă sunt foarte istată. Da. Luciana a câștigat tableta în dimineața asta și punctul pentru Muntenia. Felicitări. Dacă vreți să stați de vorbă cu fetița Zurli, nu știu, s-o întrebați că ea știe tot de lucruri. Da. i le-a învățat așa. Eu știu despre zâna bună, despre da. turavură. Despre știu... zâna bună am mai aflat și noi câte ceva. Așa. Zâna bună îndeplinește dorințe. Da, așa este, confirm. Și am dorit... De treabă, da. Eu mi-am dorit să vin astăzi în prima zi de școală și de grădiniță să vin la Europa FM. La și Vlad am... și la George. La Vlad și la George. Da. Și am închis ochii, mi-am pus dorința, zâna bună am vârtit de baghetă de trei ori așa... Și apoi am venit și mi-a zis să-l iau și pe Tasu cu mine. În cazul în care am pe cine imediat. Pe cine? Tasu! Cine este? Tasu e taica Soanica. Nu! No! Da, ce lică mamă, că te Da, cine e? Tasul este prietenul meu. Are un ursuleț de pluș cât ea. Hei, este e un cățe... cățeluș. Un cățeluș de pluș. Da! <laughs> și, are și, și are și cântecelul lui. Ia. Da. Și stai puțin, că A? eu vreau să-l fac vreau să-l dau cadou cu Iva pe Deci avem pe Tasu de Tașu, da. sau tasu? Tașu cu nu cu Tașu. Pe Tașu și avem și alte premii. Dacă vreți să stați de vorbă cu Fedița Zurli, sunați-ne la 0372 069599 Intrăm în direct peste vreo 3 minute Și 40 de minute, posibil să fiți, nu știu, într-un spre școală la ora asta sau dacă festivitatea de deschidere e ceva mai târziu să fiți încă acasă. Noi suntem cu fetița Zurli în deșteptarea la Europa FM. Bună și dimineața! <laughs> și vrem să stăm de vorbă cu cei mici. Bună dimineața! Bună dimineața, alo! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bonjour, bonjour! Ia să vedem, cine e acolo? Bună. Natalia! Natalia, ia să Natalia. Natalia, mergi la grădii? Da! Bravo! Astăzi e prima zi! Da. Și pentru că ești prima cu care am Cier. vorbit astăzi, îți dau cel mai special cadou Bine, toate sunt foarte cele speciale, mai speciale din suflet Dar pentru tine îl trimit pe tașul la tine acasă mulțuie. Îl cunoaști pe tașul? Spune, da? Da este născută chiar pe 10 octombrie, face 3 anișori înainte oh, ne vedem la spectacol la parada Copiilor atunci Astăzi cumpără mami biletele! Yay! <laughs> am, am fost și aseară la plața, spune-i mami, am fost chiar pe scenă, lângă tine! A, parcă ține mi-o minte fetiță, Natalia, care a stat lângă mine pe scenă! <laughs> <ei. Rai. laughs> Bici cu schipici. Bine, mulțumim! La revedere, Natalia! Ia să vedem! Cine mai e cune? Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Cine bună. ești tu? Ilinca Ilinca, Ilinca de la Câmpina? Da Ah, Ilinca e prietena mea de foarte mult timp Ilinca, special pentru tine în cazul în care ți s-au stricat cărțile de joc Am un pachet nou nouț, scapă de tura așa să numesc Și ne ajutăm data viitoare când vii la spectacol, bine? V Te -ve. Și eu petine Cum a fost asta? pe Linca de când era mititica mititica mititica Și vine la toate spectacolele Te iubesc 0372069599 Dacă vreți să intrați în direct cu fetița Zurli Bună dimineața! Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Hai, spune cine e la telefon? Bună dimineața! Bună dimineața, auzit. mami la telefon! Mami, tu știi să cânteam o să mică? <laughs> mami vrea să vorbească cu Vlad, cred. <laughs> Și Vlad știa am o căsuță mică. Da, l-am văzut repetând, da. secret. Mami, din partea cui suni? Alo? Da, <laughs> Da, a emoționat când am zis da, am o căzuță mică. Da, o, ori ne-a la telefonică cu totul. Ia să vedem. Bună dimineața! Alo. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți în direct la Europa FM. Cine ar vrea să vorbească cu Fedița Zurli? Uh, doi băieți am care vor să vorbească cu ja Fedița Zurli. Da, păi să băie vă vină băieții la Alo? telefon că suntem în direct. B voi sunteți doi băieți Zurli? Alo? Alo! Bună dimineața! Voi sunteți doi băieței Zurli? Da. Știți să cântați, am o căsuță mică? Ia să vedem. Exerseam împreună. Tragem da. aer în piept, da. spatele drept, burta în față. 1, 2, 3 și... Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și, și fumul se ridică, așa, așa, așa. așa, așa. Bravo! mă Ați câștigat din partea mea o carte care se numește Zboară, zboară, vrăjimăturică yes. și un DVD cu vreau pupic de noapte bună. un spectacol foarte frumoasă, vă uitați împreună și Hai, mai am Hai mă, felicită, vii cu cărți. Da, o oh, carte. Că este cea mai frumoasă carte din lume. Da, o fi așa, dar nu, Alo? Adică, bună dimineața. Bună dimineața. Bine, așa am o căsită mică, vreau să eu cu Maria, cu Maria, vreau să vorbesc cu Maria mea, cu știți-alțurile Maria, hai Maria Uite Maria De unde ești Maria? Am o căsită mică Bună Bună Bună Maria din Maria din Vacău! Intră la clasă bărăgătoare Și Și frumos se Și Așa, așa, așa Eu vă la uși Așa, Și îmi lustruiesc Fii Maria pentru că mergi la cartea pregătitoare La grupa pregătitoare Îți dau și eu o carte și exersați Mulțumesc din suflet Felicitări Mulțumesc din suflet și ție, e felicitări, îți trebuie okay. curaj să mergi la grupa pregătitoare no, știu, la școală. <laughs> Auzi am senzația că uh, Mariana ar fi vrut neapărat să cânte, dar mai mult mami. Pe mami <laughs> am selectat o pentru Vocea României. punem pe Bartos și punem o pilă acolo. Hai să vedem, fetița Zurlie cu noi la 0372069599. Cineva ne-a blocat telefonul Hei, telefonule, Apasă deblochează-te Apasă-l, apasă-l, de okay. buton Ai stricat-o? Hai că ne-ntoarcem imediat 037 Euro. Este o săptarea Să înderulă la Europa FM 8 și 49. Fetița Zurli e cu noi în studio și să de vorbă cu cei mici la 0372069599. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună! Îmi place că sunt de vorbă cu mă mici mai mult. Cine vrea să vorbească acolo cu fetița Zurli? Cristiana din Constanța. Cristiana, să dă pe Cristiana să vedem ce face. Cristiana! Alo! Bună dimineața! Bună dimineața! Cristiana, te-ai... Ai trezit? Da <laughs> Și ai dormit foarte bine în seara asta? Da Te duci la școală astăzi? Da Bine, pentru că îmi doresc să visez și mai frumos de acum încolo Am un cadou foarte special pentru tine O pernuță cu toată gașca Zurli Mamă, eu am crezut că nu mai sună nimeni și pernuța aia rămâne mie mm, Cu plăcere, mult succes Și vrea și Vladuna Ia să vedem, bună dimineața Bună dimineața! Hai că sună și tătici. Vrea să de vorbă cu cei mici? Eu am o suriană și, și, și vreau să câștig o chica. O carticica, vezi? E pe câștig direct aici, adică... E pe câștig, nu -și... Uite, fii dar am ceva și mai interesant ia, pentru tine ia. Bine, și Ce foarte interesantă Dar am pentru tine o cățelușă de tașa Ce spui? E aproape cât tine de mare Și seara, înainte dorm, să adorm, poți să-i dai pupic de noapte Bună! Te duci la grădi astăzi? A, mă merg în grupa mare ah, da, eu eram în grupa Mișnică. În locie. sunt din Oradea. Oh, din Oradea. Am fost la Oradea și mai venim la Oradea. Ne place mult acolo. Mult succes în grupa mare. Hai să mai luăm un telefon, <coughs> hai să mai luăm un, un pui Dani, sau un, pui ce, un Deci vrem un copil vărbăreț. <coughs> Bună dimineața. Nu mai formați, că sunteți <coughs> mai, direct deja. Da. Alo. Alo. Alo. Alo! Bună dimineața Bună. Cine Bună. ești tu? Cum te cheamă? Alexandra Alexandra, ah. eu sunt fetița Zurli și sunt cântătoare de cunoștință Eu <laughs> Câți ani ai? Uh, Gece Și oh, oh, ce? ce și De ce <laughs> te-ai gândit un pic? <laughs> Alexandra, care este cântecelul tău preferat? <laughs> Cine? Uh. Care? Îți place ție cel mai mult? Am o căsăță mică? Bravo cas mică. Bine, hai să-l cântăm o dată împreună ca Vlad nu l-a repetat în dimineața asta și trebuie să-l cântei o dată cu mine. Vlad, ești pregătit? Clar, Și Și Alexandra, da? Unu, doi, trei și. Am o căsuță. Așa, așa, și fumul se ridică. Așa, așa, așa. Eu băt la ușa casei. Așa, așa, așa. Și îmi struie fi așa, așa. Alexandra, tu când la cor, zi cinstit, așa e? Am pentru tine o pernuță cu toată gașca Zului. Mult succes la școală! Te pupăm! fetița Zuline, tare dragă! Și voi mie! M-am hotărât, George, când o să fiu mare, vreau să mă fac Vlad. Ha, ce... Mă rog, eu zic să rămâi ba... cu mișto. Adică... Deci, că, îmi place Avantaje și dezavantaje. Vlad e așa serios și important oh, și tot. scrie mesaje și vorbește așa. Și vreau și eu să fiu serioasă și Treabă. importantă ca și tine. Pe 10 octombrie <laughs> aveți spectacol? Pe 10 octombrie Palatul la Copilor. Palatul Copiilor de la ora 18. Gașca Zurli împlinește, Gașca, nu Gașca Zurli, Zurli împlinește 10 ani de Zurli. Dar găsiți detalii pe Facebook, pe Gașca Zurli. Pe... Ai dat like pe fetița Zurli pe Facebook? De două ori chiar. Yes! Păi vezi că dacă dă de două ori e like și unlike. Băi, nu e adevărat. Nu Trebuie am... să dea de trei ori. nu e adevărat. Ai supărat-o. Trebuie că să dai de trei O să 3. crească, se face mare ca mine, să nu-ți lași barbă, te rog. Băi, nu ca eu nu vreau să avem ca turat. Avem știri la nou Hello. Um.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 un depozit de 5 stele pe 5 luni, garantat conform legii, cu 0 comisiune de retragere la scadență. Vino în sucursalele Ideabank sau intră pe ideabank.ro Ideabank Idea Bank, Fresh Banking from Poland Lasă-te inspirat de prețurile mici și descoperă la Carrefour tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta! Pe 12 și 13 septembrie ai hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,99 lei, lămâi la 5,99 lei kilogramul și 40% reducere la gama de înghețată. În plus, până pe 31 octombrie, vină cu orice mașină de spălat sau aparat frigorific vechi și primește reducere de 150 de lei sub formă de cupon de cumpărături la un produs electrocasnic din aceeași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 campionat imprevizibil, un iubitor de fotbal în vederea petrecerii unui nou sezon plin de emoții. Ești fascinat de imnurile suporterilor? De puterea, curajul sau fair play ul starurilor din teren? Atunci urmărim și dezbatem împreună Premier League. Din 15 august în fiecare luni de la 20-30 în direct și în exclusivitate pe Eurosport 1. Încorporează inovația Whirlpool în casa ta și bucură-te de mai mult timp cu cei dragi. La EMAG ai până la 30% de reducere la electrocasnicului Whirlpool. Comandă de pe EMAG, mașina Despălat rufe Whirlpool cu tehnologia al 6-lea 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasa energetică A, la doar 1099 lei. Whirlpool, Sensing the difference. EMAG.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 Ține-te! ține bine! Ține-te! ține va ca jos e pe coperiș, ca pucăme țala. Și altă dată s-a zic că cele mai bune țigle. ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Mobile Days la EMAG. Ai până la 30% reducere să prinzi semnalul RA Smart. Comanda acum de pe EMAG telefonul Samsung Galaxy S6 Edge cu 32 GB 4G și rezoluție cameră de 16 megapixeli la doar 2.099 lei. EMAG. Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de incendiu, pentru că viața celor dragi este neprețuită. În ultimii 3 ani, peste 500 de persoane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 Ioana brăstur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Maxima astăzi în țară, între 25 și 32 de grade. În partea a doua zilei vor fi averse și descărcări electrice locale în zona montană și pe arii restrânse în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, Transilvania, Crișana și Banat. În capitală se anunță o zi cu vreme frumoasă și caldă, cer variabil și o maximă de 31 de grade Celsius. Transportatorii protestează din nou astăzi pe șoselele de centură din țară. Timp de două ore, între 10 și 12 camioanele de marfă circulă cu viteză redusă, blocând traficul eforii forma de protest pe care au ales-o șoferii în ultima perioadă față de scumpirea polițelor RCA. La presiunea transportatorilor, Ministerul de Finanțe propune câteva modificări legislative. Polițele RCA ar putea fi încheiate și pentru o lună, iar persoana vătămată în caz de accident rutier ar putea fi despăgubită mai ușor de propriul asigurator. Prevederile sunt cuprinse într-o ordonanță de urgență privind polițele RCA, document făcut public în weekend. Companiile de transport nu renunță însă la intenția de a organiza un meeting de amploare în București. În opinia lor, schimbarea legii privind polițele de răspundere civil auto fără o scădere propriu zisă a tarifelor nu este satisfăcătoare, ne-a declarat președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor autorizați Vasile Ștefănescu. Până acum avem doar promisiuni. Vreau să vă spun că în afară că vedem pe site-uri acest proiect, noi n-am văzut nimic concret. Noi ne pregătim în continuare de meeting din 15 septembrie. Deci sunt, suntem în toiul pregătirilor, nu înseamnă că anulează. Așteptăm să vedem ce va face guvernul unor, până miercuri presupun că joi degeaba. Protestul de joi ar urma să aibă loc între orele 9 și 15 în piața Victoriei. E de așteptat că la meeting să-i aparte peste 5.000 de persoane și tot atâtea mașini. Dar ce prevede Ordonanța de Urgență a Ministerului de Finanțe referitoare la Polițele RCA, aflăm de la Ștefan Leunte. Autoritatea de supraveghere financiară nu poate interveni asupra stabilirii prețurilor deoarece există o legislație europeană. Totuși, Ministerul Finanțelor a introdus câteva prevederi care obligă firmele de asigurări să explice șoferilor care își fac asigurare RCA cum s-a stabilit prețul. Companiile de asigurări trebuie să le pună la dispoziție asiguraților la cerere calculul pe baza căruia a fost determinată valoarea poliței. În caz contrar, asigurătorii pot fi sancționați. O altă solicitare care ar putea fi rezolvată este legată de perioada încheierii poliței. Astfel, șoferii vor putea încheia polițele RCA și pentru o lună, nu pe minimum șase luni, cum este în prezent. De asemenea, proiectul prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului, lui, dacă mașina are dreptul de circulație suspendat sau nu este folosită. Ministrul Justiției, Raluca Prun, a declarat că o procedură simplificată a modului în care sunt eliberați condiționat de ținuții din penitenciare ar putea duce la eliberarea mai rapidă a câteva mii de persoane. Noile reguli vin în contextul în care închisorile din România sunt supraaglomerate, a explicat Raluca Prună într-un interviu televizat. Totuși, propunerea de lege nu a ajuns încă la Parlament. Săptămâna aceasta s-ar putea dovedi crucială pentru milioane de sirieni. La miezul nopții intră în vigoare acordul ruso american privind încetarea ostilităților din această țară. Forțele guvernamentale vor pune capăt misiunilor de luptă din zonele aflate sub controlul opoziției. Ulterior, cele două mari putere ar urma să înființeze un centru comun de comandă care să combată activitatea grupărilor teroriste din Siria. Philip Stan David. Acordul a fost convenit în Geneva, la capătul unei de maraton de negocieri între John Kerry și Sergei Lavrov, miniștrii de externe din Statele Unite și Rusia. Grupările siriene de opoziție s-au arătat dispuse să respecte înțelegerea atâta timp cât administrația condusă de Bashar la assad dovedește că își iau obligațiile în serios. Sergei Lavrov a dat asigurări că așa se va întâmpla în vreme ce John Kerry a adăugat că încetarea ostilităților presupune și accesul organizațiilor non-guvernamentale în zonele cel mai grav lovite de război. Inclusiv în Alep. Dacă înțelegerea va fi respectată, vom constata o reducere semnificativă a violențelor. Ajutoare umanitare vor putea ajunge în Alep și la toți cei care au nevoie de ele. După aceea, Statele Unite și Rusia vor lansa operațiuni comune pentru a izola și a înfrânge grupările teroriste, a spus John Kerry. Știrile se oprez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Buna dimineața, Stan Wawrinka l-a învins pe Novak Djokovic și a câștigat US Open. Elvețianul de 31 de ani a revenit după ce a pierdut primul set la tie Break și s-a impus apoi cu 6-4, 7-5, 6-3. Meciul a durat 4 ore. Este a 5 -a finală pierdută de Djokovic la New York, unde s-a și impus de două ori. Pentru Wawrinka este al treilea titlu de Grand Slam în tot atâtea finale jucate după Australian Open în 2014 și Roland Garros anul trecut. De fiecare dată l-a învins pe Novak Djokovic, în sferturi la Melbourne, în finală la Paris. Sărbul l-a elogiat la sfârșitul meciului de azi noapte și a spus că Vavrinka este un jucător complet, cu slice bun, serviciu solid și rever uimitor. Devenit cel mai în vârstă campion al US Open din 1970 încoace, acesten Vavrinka va încasa pentru victorie 3,5 milioane de dolari. Eu mă opresc aici și dau legătura în Giulești, George Zafiu. Băi, n-ai zis, ea nu vrei să zici nimic de rapid, de ce rapid. Asta zic, să A fost mai aici duminică dimineață în Giulești, cozi, mari, la rând l-am văzut pe Maftei, Maftei, fostul jucător al unei din cluburile rapid, originalul azi, zic. Da. eu, a stat la rând ca să-și a... Mai are barbă. Uh, ca să-și ia bilet. Da, mai are barbă. Nu Hai. mai e la fel de mare, dar mai are uh, barbă. M-am luat bilet, era 5 lei biletul la peluză, la tribuna a tribuna a Era în La a doua mergeam <laughs> eu de obicei, dar am zis: bai, am stat, mă doare spatele sâmbătă. mă să merg și eu la tribuna oficială, că nu intri oricând la tribuna oficială." Era 20 de lei biletul <laughs> Și m-am luat bilet la oficială, unde la fel ca mine au stat foarte mulți uh, suporteri ai uh, Giuleștiului și mă și gândeam Zic, uite, unde-i, băi, copos bă, de a bunătățit el pe acolo, a pus fotolii și se va el cine-i la oficială că acolo nu intrai decât ori dacă era ai Mircea Joana, sau da da. da la Evăgăroiul, sau v ce frumos, ceva mai la de făcut. nu la dau da, nimic, m-am dus să iau și eu ceva de bot, nu era nimic, bătea vântul, <laughs> nu era nici paza la stadion, voi vă da seama, nu era nimic, deci au închiriat stadionul, păi la bilete. și au săi să jucăm și noi, că jucau cu SSC băneasa. SSC rapid băneasa. Da, să care să sunt rapide. sponsorizați, dar de să show. știi că pe biletul de joc n-au scris rapid, au omis chestia asta, au scris da, la Bă, erau niște șauri mari, dar drept, adică mă uit la burta mea, o să facem și o poză, dacă veți. Puteam să intru în teren oricând cine-i cam... vedeta la cine-i vedeta? Era, vedeta era numărul 3, dacă da. mă întrebați pe mine, deși nu știu ce. Numărul 3 era, ce să zic așa, cam de vreo 4 ori cât mine. de deci era unul abia a lărga. Aha, pe cuvânta de era avea vreo 120. Deci avea deplasament spre 140. Greu să l oprești. <laughs> Prin repriza a doua, da. au vrut sa, l-au și schimbat de altfel. Băi și urla toată tribuna aia, înțelegi? Dacă l-scoate spăsta, putut să băgați doi. L-a mai reținut pe unul, cred că avea numărul 5 sau 15, uite, nu mai știu. Era, avea cam vreo metru 41, cum cam așa? Messi. Da, Ion Era un Messi. El iatrnau kiloțeria de jos <laughs> până la crampoane. <laughs> Înțelegi, avea unul alergat de ăsta, așa, știi. Bine, trebuia să facă de două ori mai mult efort decât ceilalți. Dar era foarte simpatic. Da, mai serios. Deci râdem și ne... Băiți, au jucat și ei un fotbal. Ce? Da. Și Bravo. a fost nu știu, în zi da, A, a fost 5-0 pentru Rapid. Moa, dar nu știm ba, care ba, nu știm care Rapid, că era rumoare în tribune, în schimb a adresat atenția un domn. Era foarte interesant la vreo 60 de ani așa acolo, era foarte vocal. Și și știa el multe lucruri și dădea cu părerea despre cine ar putea fi adevăratul rapid. Uh -huh. Ce a atras atenție e că îi știa pe nume pe jucători ăștia de la Rapid, uh -huh. care erau niște copii. Adică majoritatea, cred că n-au împlinit 18 ani, erau fix uh -huh. niște puști. Hai, Gigele, hai, Costele, hai, nu știu care... Și la un dat, unul din spectatori îmi întreabă, auzi, tale, de, unde tu, de unde știi tu pe jucători ăștia? Înțelegi chiar yeah, așa da. de bine? A, nu, că i-am văzut pe foaia de juc și am învățat acum. Știi? lucru care mi se pare ușor imposibil. După care am întrebat, mă, dar care rapid e ăsta? Și înțeleg că e o asociație care a rămas pe la Copos. Ai văzut mă. Deci, s-ar vă cu să fie o legătură Ușor ușor, cum te trezești cu el peste 5-6 ani când da. ne vine Liga adevărat Adevăratul Rapid o fino fi asta Am bătut cu 5 la 0. Am fost măcar la un meci de Liga a 5 a nu cădea. da, că mi-e dor și mie de pensionaria din tribune, de cum ziceai tu de asta care am învățat din programul de meci echipa. Mi-e dor și mie că mergeam mai ales în în Cotroceni, mergeam la meciurile lui fece Național care s-a mm -hmm. dus. Era simpatic. Ca rapidul, dar mai de mult. Cerau erau câțiva suporteri pe vremea progresului, știi? Băienele care erau acolo meci de meci de ani de zile, în anii 60 erau acolo, știi? Și tot așa, care interacționau cu jucătorii. mei, asta îmi plăcea, știi? Da Mihai, să joacă tată simplu! Era o doamnă, era o doamnă, cred tot așa. Mamă, erau geniel, țipau joacă simplu, Tot la vreo 60 de ani, care zicea, zice, mie mi-ar plăcea să se deschidă pe laterale, să vină, să creeze culoare. Cu faul. Foarte frumos, îngile. Si și voi data viitoare? Ar fi o treabă. Bă, aș veni o dată, da, da, da, da, ca mi-e Bine, bravo. Asta am înregistrat. Dor asta. De o stadion, în Normal. Europa este pe aceeași vechime cu tine. they call, shall we? Memories I still remember every second every minute every hour the day you let me that there, there was a call by day in summer I was 14 I was a jot. you at a big 15 minute. Săptămâna trecută au revenit toate emisiunile în grila Europa FM. Eu aș remarca avocatul diavolului, unul din avocați fiind aici de față. Trăiți. Da. Medium Rare cu Adi Hădean am avut. Am avut lumea Europa FM în weekend cu Sorin Dragomir. L-am avut și pe Toader Poun într-o dimineață de milioane. Sâmbătă și duminică dimineață de la 8. Dar am avut Andresca și la radio. Primul invitat de seamă, Gabriel Liceanu, un fragment din la radio astăzi în deșteptarea. Sunt un personaj timid. Din cauza asta am devenit arogant, pentru că timiditatea nu poate fi înfrântă decât scoțând o mască asiguranței de sine în lume. Cei care nu-și dau asta greșesc. Din cauza asta sufăr foarte mult pentru că mi s-a lipit o, o etichetă. A scăpat, a spus-o ce repede. A, bai, atât a atât ați avut de spus că sunteți un timid, arogant? Da, e esențial. Mm. Trebuie să mă puneți să spun bancuri, să... Da, știți un banc? Un povești, să... Nu, nu povești, <laughs> Bine, și nu. Sunt bancuri politice și nu, nu cred că vreți acum bancuri politice. Da, sunt bune? Oi, extraordinare. Pe păi putem atunci unul să Sunteți sigură? Da, sunt sigură. Vreți un banc cu Iohannis? Da, da cu cine vreți dumneavoastră? Sunteți în stare să-l... Să-l ascult. Să transmiteți. Da, ia să vedeți. Două vă spun. Bine. O limuzină goală trage în față la Cotroceni. Din iacoboară, Iohannis. Asta <coughs> a fost primul. Acum vine unul baroc. Președintele nostru, domnul Iohannis, face o vizită Majestății sale, Regina Angliei. Sf. Majestate, uitați profide ocazie să vă întreb cum de aveți un lider și pe atât de formidabil. Domnule Președinte, este e simplu, mă înconjur cu oameni de oameni inteligenți. Dar acum aflați că sunt inteligenți. Vă dau un exemplu. Alo, uh, Cameron, Spunem te rog, părinții tăi au un copil care nu e nici fratele tău, nici sora ta. Cine e? Foarte simplu, majestate, eu însumi. Ați văzut, domnule Președinte? Asta e tot. Se repede, Ioannis. În țară, îl cheamă pe Mihalache Ei Mihalache, fii atent Părinții tăi au un copil Care nu e nici frate, <coughs> te, nici sora ta Cine e? <coughs> Domnule președinte de... Întrebarea <coughs> nu e ușoară Dați-mi timp de gândire Iese în camera Își cheamă consilierii Băi băi, fiți că trebuie să-l la o întrebare grea Părinții mereau Un copil care nu e a? Nici frate, nici sora, cine Liniște nu zice, domnule consilier șef, trebuie să-l întrebăm, haideți să-l întrebăm pe Pleșu. Ok. Așa intra Pleșu în folclorul bancurilor, cu ocazia asta. Alo, domn Pleșu, avem o întrebare la dumneavoastră. Părinții noștri au un copil care nu e nici fratele, nici sora noastră. Cine e? E simplu, eu sunt. Mulțumim. Uh, Mihalache se repede la Iohannis în birou și spune, am aflat cine e.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 20% reducere la toată gama de cafea Amigo și 15% reducere la toată gama de produse Feleacul. Kaufland. Trăiește fresh!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 Nu credeam că încă pe aici. Mai ți minte când singurul tău senzor de parcare era bordura? Schimbă clasa și bucură-te de un Opel Astra cu dotări premium. Ai până la 600 de euro extra discount prin programul Astra Trade-In. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc...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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Alege Bosch pentru rezultate perfecte în bucătărie. La EMAG ai până la 45% reducere la electrocasnicele Bosch. Cumpără acum de pe EMAG mașină de spălat vase incorporabilă Bosch 12 seturi de vase, 4 programe, o funcție specială și clasă energetică A+ la doar 1389 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. EMAG. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibuprof Gel le combate eficient. We'll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 Si ciuperți șampinion la 3,29 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că obusesc Mierguri e o zi prea grea joi stau rău cu energie Vine, dar la weekend mă gândesc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 Bucură-te de un Back to School plin de energie! Canon te așteaptă în magazinele partenere între 15 august și 30 septembrie și primești cadou boxa Bluetooth Logitech X50 la fiecare imprimantă din promoție. Înregistrează dovada achiziției și adresa de livrare pe canon.ro backtoschool iar boxa cadou ajunge direct la tine acasă. Conectează-te, imprimă și ascultă muzica preferată alături de Canon. Experimentează designul și rafinamentul brandului Villeroy ⁇ Boch. fă acum cumpărăturile la Mega Image sau Shop ⁇ Go, colecționează punctele bonus și poți avea o gamă de 7 cuțite din oțel inoxidabil cu până la 81% discount de la doar 19 ,99 lei 99. Descoperă toate modelele și gătește de plăcere cu cuțitele din colecția Vivo de la Villeroy ⁇ Boch doar în Mega Image.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 Yubito Sungata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 I'm better sleep in on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself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 9 și 30 de minute, ascultați Europa FM. Vlad mi-a spus că îi place Justin Bieber. Frate, am și eu. lumea cu fundul în sus. Nu uite piesa, nu piesa asta. E prima piesă acestui băiat care îmi place. Și mi place dar și video. Poate și pentru că e și în Pentru piesă. că băiatul a devenit bărbat. A, tă, mă Aoleu, frate, poate, poate, să stai ești, mai departe de mine. E și asta o variantă. Da, Știi parola de... Nu. Vineri, sigur, pentru azi? nu că n-am dat eu și nu știu. Ba tu ai dat o. Nu cred. Involuntar. Nu, involuntar tu ai dat o. Adică nu da. știu. Nu știu, dacă știți parola, au... așteptați semnalul vă... de concurs că sigur vă dăm uh, o vacanță la munte. Convocatul diavolului. Nu, nu e avocatul nu, diavolului, atunci. mă. Păi vine ce puteți vorbim. fi. Da. Veverițe și neliniștite Vezi noi despre De saga familiei veverițelor din Bistrița Nu cred Continuă cu un nou episod Vezi noi despre veverițele din parcul municipal Din Bistrița Ele în acest episod Ele și îmbunătățesc situația locativă Și vor sta într-o volieră mai mare Vă rog să fiți atenți La următorul început de știre O știre transmisă de agenția oficială De presa a României, Agel Press deci, plătită din bani publici, iată ce transmite Agil Lumini lumii întregi. Citez. Cele două veverițe din parcul municipal din Bistrița, care de patru luni stau într-o volieră montată de primărie, vor avea în curând un adăpost mai mare care să respecte normele impuse de lege. I-a citat cineva, France Press. <laughs> nu cineva. știm. Mai știi? Eu cred că în curând povestea asta o să define globală. Dar înainte de orice... Vă răspund că ați remarcat că se face vorbire despre de două veverițe erau Două. erau eram mai multe Înainte da. să intrăm noi în vacanță, la sfârșitul sezonului, erau șase Aha, Deci de șase. la 6 la două sunt de trei ori mai puține veverițe patru. Ce s-a întâmplat cu patru din cele șase veverițe din Bistrița? A fost un episod pe care noi l-am pierdut în, în filmul ăsta, nesfârșit, Veverițe și Neliniștite. La un dat, în timpul verii, a fost acest uh, episod. După cum scrie Agere Press, cele patru Veverițe, fugit. Ci, citez, au plecat. Nu, mă rog. Deci Agerpress zice, au plecat. Nu zice că au fugit. -au, da, pe că au plecat deci, încet. Deci au fugit. De mă, poate nu s-au grăbit. Da? Asta, poate azi, au așteptat, au făcut doi pași, să, hai poate ne cheamă cineva înapoi. Știi? Să completăm noi. Asta a provocat o pagubă în inventarul primăriei, Bistrița de 1800 de lei, Na. pentru că fiecare veveriță a fost 450 da, când a fost cumpărată. Da, domnule, deci patru au evadat. Au reușit să evadeze. Asta, acolo zici, în bistrița domnei, știți cu escamatorii se fac cu iepuri în general. Dar în bistrița primăria a inventat scamatoria cu veverițe. <laughs> Bun, portatorul de cuvânt al primăriei a declarat că la această dată se efectuează lucrări de a volierei. De ce, mă, că au rămas doar două? S-au gândit că de au rămas, are la alte patru. era prea strâmtă. Da. De ce? Au plecat la trei camere sau ce? Potrivit acestui portător de cuvânt, citez, cei care efectuează lucrările sunt angajații primăriei, însă el nu a putut preciza cât vor costa lucrările, având în vedere că primarul... Viceprimarul care răspunde de DSP și șeful acestei direcții sunt plecați în aceste zile într-o delegație în străinătate. Wow, Au poate aduc unele La un de Deci, reporterul a întrebat: și cât costă? Nu putem spune. De ce nu putem spune? Pentru că toată conducerea e plecată. Sunt fris. în habitatul natural, al am înțeles că de import. Da. Dacă veverițele au plecat cu primarul și viceprimarul <laughs> în străinătate, de în delegație. Deplasarea în străinătate, da? Primăria a cheltuit pentru proiectul ăsta inițial 20.000 de lei 17.000 de lei pentru construcția volierei 2.700 pentru achiziționarea veverițelor, vă reamintesc patru dintre ele au plecat cum ar fi, ulterior Garda de Mediu avertiza primăria că ori dă veverițele la uh, o grădină zoologică unde să li se asigure condiții adevărate ori mărește voliera Dar pentru care primăria s-a gândit a facut scăpate 4 veverice din cele 6, iar la astea două le mărește spațiul locativ. Deci, subsana mea, euro Cuando se mare a dolores cuando se quema amor cuando se imma a su vela cuando se imala dolores cuando se imma a dolores cuando se inquema amores cuando se imma a, a su vela cuando se imma a favores baila baila baila baila baila baila bail esta rummba agittara que no siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré Esta rumba taita no hayo que no siempre cantaré, Cuando se inmala de dolore cuando se siente cuando se inmala su vela cuando se inflama dolore cuando se inma de dolore cuando se siente mal d'amore cuando se inmala su vela cuando se inflama dolore baila baila baila baila baila baila baila Ma che italiana che io sempre cantare però non sempre cantare però non sempre guardare sta rumba ca italiana che io sempre guardare Cantare, e non non sempre cantare, però non sempre cantare. È sta roba che io sempre cantare. Quando sei mare a dolore, quando sei che mal d'amore. Baila cuando se inmala doloré, cuando se inmala dolores, cuando se entrega amoré, cuando se inmala su vela, cuando se inmala doloré. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Esta ronda esta guitarra que yo siempre cantaré en pelo, siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta ronda esta guitarra que yo siempre cantaré. să la me Gypsy Kings 9 și 38 de minute, iată semnalul. Mult așteptat 0372069599, sunați, ne intrați în direct și câștigați o vacanță la munte. Vă trimitem la Predea la un super hotel de 4 stele, 5 zile, 5 nopți. O să fie o nebunie. Ia să vedem. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine avem onoarea? Valentin. Valentin, de unde ești? Din București. Și ce faci la ora asta? Ascult Europa FM. Foarte bine, n-ai tu copii să-i duci la școală? să. Încă nu. Încă nu, dar te pregătești, adică muncești la treaba asta. Da. Asta, <laughs> e, bine. asta e bine, că ne, ne era frică. Cineva trebuie să asigure și viitorul tău. <laughs> nu? Valentin? Ia zine, știi care-i parola ca să ne la munte 5 zile și 5 nopți ca să îi faci păi mici, să meargă la școală peste câțiva ani? Pădure de brazi. Pădure de brazi? E bine, Vlad? Păi pe mine mă întreb. Tu ai zis că eu nu știu, că eu am dat... Eu, eu aș fi zis pădure de brazi. Luca, tu confirmi? nu. Adică nu știu. Valentin, nu știu. unde ai auzit asta? În programele Europa FM de vineri. Pădure de brazi, <laughs> Stică-o vacanța la munte. Bravo. Avea, acest să mă plimb într-o pădure de brațe pe la Predeal. Da, dar nu te plimb singur. Oh. Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, stai să de toate spune. glumele pe care le-am făcut. Gata, eu am dat parola, da. Avem și derivate, să știi, dar nu o să le folosim. Le... Stăm cu minciuni, nu zice nimic, nu povestim nimic, nu dăm din casă. Bine, Valentin. Distracție plăcută, prieten. Mulțumesc. Felicitări, distracție plăcută la munte. Uite, vezi, mai dăm o parola astăzi, nu noi După 10, Ciprian Dinu, încolo Sorin Niculescu, Sorin Dragomir Toți Constantinescu, Boga Nicolai Ei vor da parola astăzi Iar mâine dimineața avem din nou vacanță la munte Asta numai dacă știți parola Europa FM Cea mai bună muzică easy come, easy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 A grenade for out my car, gave you all I had and you tossed it in the trash, tossed it in the trash, yes you did, to give me all your love is all I ever asked. cause what you don't understand is I catch a grenade for ya. Same. If my body was on fire Ooh, you watch me burn down in flames You said you loved me, you're a liar Cause you never, ever, ever did, baby But darling, I'd still catch a grenade Say de la brună mars 9 și 43 de minute, prima zi de școală, lăsăm acasă jucăriile, lăsăm acasă vacanța, animaluțele, pisicuțele, lăsăm tot și mergem la școală. Fie că pisicilor le place să muncească pentru mâncare. Cine a zis asta? Păi să vină ele în locul nostru, <laughs> Eu nu da. cred asta. E un studiu în Apropo, când veni vorba de pisici, în dimineața asta, când am venit la radio, colegii s-au uitat la mâinile mele. Am 19 degete normale și unul de două ori mai mare. Mă <laughs> fășur... fășurat cu pansament. Ești ca Michael Jackson, când apărea pe scenă. Da. Și avea pansamente de genul pe mm -hmm. degete. Am 19, 19 degete și la, 4, și la picioare, Nu cred că. Și la picioare, 19 pe degete, cu tot. Am două. Deci am două zandale, mă? Nu nu mă, dar chiar și în pantofle am Adică sunt acolo, <laughs> să știi da, este să Colegii s-au uitat la tine, au numărat și au văzut că în loc de 19 degete Normale ah, Bine mă. deci colegii s-au uitat la mâinile mele Și au văzut Asta. că în loc de 10 degete da? Normale nu. am 9 normale. normale Și, și unul, unul ca mai Michael mare Jackson Pentru că am încercat să mă mănânce noua noastră pisică Pe care am încercat să o facem Ăla bine drăguțu. Ăla drăguțul drăguț, frumos, da, m-a bătut ieri de m da, și și și Da, Am încercat să-l ducem Deci l-am dus la veterinar Am descoperit multe lucruri despre el În primul rând că nu are una, anișor Cum credeam noi Ci că vreo 3-4 uh, așa. Da, cel puțin Da, e trecut prin viață În sensul că îi lipsește un canin Pe care cine oho, știe Oh oh. Da um, a, Mai are diverse alte probleme can, Caninul cred că trecat... a rămas la ceilalți De până acum Părinți adoptivi iubitori Eu l-am văzut bătându-se cu alți Pisoi și pisici Pis Și și. Da. Deci cred că a rămas într-un alt motan Ca ninul la cât de violent e Episodul ăsta, foarte frumos Și uh, ne-a dat și un tratament Dacă vrem să-i facem tratament în ureche Ne-a zis că are nu știu ce problemă la ureche te-ai că ai putea să fii tu medicul ăla Care să fac asta Da, De ce să nu facem asta Și am ajuns, acum fac vaccin antirabic <laughs> M-a mușcat de deget Ionela a întrebat, Ionela a crezut că Mi-a uh, rupt degetul <gâși> Și m-a mușcat atât de rău încât a crezut Că a rămas cu o bucată de deget în mâna -a zis, Ionela, n-are atâta forță Pe bune, sigur, n-are atâta forță Da, a fost fanii cu pisoiul da. Zis, Mai da, trăiește, nu? Dar trăiește, l-am iertat Aseara, da, Trăiește într-o, în Cu apă no, și Nu era vina lui, săracul de el da. L-am iertat, dar asta e Acum de o să-și rezolve singur Infecția din ureche, treaba lui da. Bine, pisicilor le place să muncească pentru mâncare Asta voiam să vă spun Dacă aveți pisici acasă și se îngrașă Dați-le mâncărica alea, le puneți, de exemplu, în păhărele de iaurt, așa. găurite așa, și să dea lăbuța până scot crănțănelele. Deci tu zici că să facă efortul de a da culaba în ceva care se răstoarnă, aia înseamnă muncă. Nu mă, și s-a până... studi... făcut un studiu în sensul ăsta și um, un motan în vârstă de 8 ani, obez, a pierdut în acest fel 20% din greutate într-un an. Și mă gândesc, Zaf, că ai putea să iei exemplu? <răși> <răși> pui mâncarea, diferite cutiuțe pe care să le alergi pe covor? Vrei să îmi pui crânțănelele în cutii? <răși> Ia mai zi. Da, ce vrei să mai spun? Dar și că 20% din câte am eu nu înseamnă... Aceste... Deci știrea din nou pe Ager Press. Eu sunt Ia. fan știre, Agenția Națională de Presă. Citez. Eu... Cercetătoarea... Mm -hmm. Am mai spus că aceste jucării cu recompense au funcționat atât la pisicile mici, cât și la cele adulte, dar și la feline cu doar 3 picioare sau nevăzătoare Europa e Europa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 So much faster I drop myself in your holy water And both my eyes just got so much brighter And I soul got, oh, yeah, so much closer In the dark, I see your smile Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire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 shy, Mani, Vlad, asta e pentru tine, să știi, Donbi saușai. Mulțumesc. Bine cunoscut pentru timiditatea mea. Europa FM, 10 minute până la știrile de la ora 10 și întâlnirea cu Ciprian Dinu. <coughs> bună dimineața celor care. Mai ceva? -au, Mai ceva? Da, celor care s-au trezit uh, acum 5 minute și au deschis radiurile, am vrea să le spunem nu bună cred dimineața. Că există așa ceva. Și vă rugăm frumos să ne dați telefonul vostru pe. SMS, ca să vă putem suna mâine începând cu Nu <laughs> numai așa, <laughs> să sunăm și să închidem. Pijama, știi că există o pijama cu efect de întinerire. Nu înțeleg, are întinerire. O pijama, spui. da. O firmă din Lituania a creat această pijama cu efect de întinerire. Nu Vlad, lui astea cu elefanței, cu de <laughs> nu au efect de reîntinerire. Crede-mă că nu. <laughs> materialul, materialul din care este făcută pijama are efect de hidratare și conservarea pielii. Deci poate că este o pijama umedă? Cum adică de hidratare? <ră> nu poate asta înseamnă efect de reîntinerire? O mea da. umedă? Dar cum au descoperit ea, Adică cum a ajuns pijama nu știu. umedă, dar au descoperit asta? Nu știu. Asta e. Deci e pijama hidratantă. <ră> Brandul respectiv, zice adevărul, are o întreagă colecție de îmbrăcăminte din materiale ce conțin proteine de mătase, mătase ce are efect igienic de răcire și hidratare. Când îl fac material, mă rog, materialul este scufundat într-o baie de proteine din mătase uscată. Colecția include pantaloni scurți, stricori, <grijim> pijamale și cămăși. <grijim> Asta să voiam imaginezi. să spun. Deci, ți imaginezi în, da. ce, în ce fază. Știi că se spune că acum trăim în Antropocen. Este mm -hmm. o eră geologică atât de puternic influențată de oameni, încât se propune să aibă acest nume. Deci, Antropocen. Antropocenul, adică omenirea a ajuns în punctul în care inventează. Pantaloni scurți, corp, pijamale și cămăși hidratante. Mă, eu, eu sunt tare aș cum eu să-i caut, să să caut pe oameni, să-i găsesc pe oamenii aia care fac astfel de descoperiri. Foarte tare. Adică de obicei faci o de descoperire plecând de la ceva și. Dar, în ți se usuca pielea. Nu, dar e logic. Deci, băi, ai pielea uscată, da? Și ce faci? Păi, o pișeama hidratantă. Să... E logic, e foarte logic. Eu zic să ne vedem dale noastre. E prima zi de școală, poate un pic mai dificilă pentru cei care au avut astăzi copii de trimis în clasa da. 0, în clasa 1 Asta. sau chiar în clasele mai mari. Chiloții hidratanți, mi se par totuși excesiv să inventez așa ceva. Nu, sunt de când lumea. Pe mâine dimineața.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 Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. A fost, mâine va fi. Azi este cea mai fresh zi. Profită de prospețimea zilei de azi. Cauflandare pentru tine oferte fresh. Doar azi, 12 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Ca să aveți cornișon românești la 1,11 lei kilogramul. Cotlet de porc fără os la 14,99 lei kilogramul Pulpe de pui cu spate la 4,99 euro/kg. Caufland. Trăiește fresh.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 Vine cu cea mai bună selecție de filme de public. Noul Cinemax 2 vine cu cea mai bună selecție de filme de artă. Producții hollywoodiene, producții independente, personaje extraordinare, personaje obișnuite, efecte spectaculoase. Tăceri coplejitoare. Filme captivante, filme emoționante. Cinemax. Cinemax 2. Aveți pasiune. Aveți pasiune. Avem experiență. Ritmul tău zilnic poate fi afectat de o durere de spate, de dinți sau de cap. Poți conta pe eficacitatea lui Nurofen Forte. Cu doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă, Nurofen Forte țintește sursa durerii, acționând acolo unde este nevoie. Nurofen Forte, ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 nu mă mai urc în mașină. MTX, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai de mișcare? Ia MTX. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. m Sune! udat vaca jos, e pe coperiș, că pucam în țala. Și odată dată să a spus că ne-o să cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Categorie Carrefour. Pentru o viață mai bună. În România, multe persoane suferă de constipație. Cel mai adesea, principala cauză este funcționarea improprie a colonului. Colon Protect previne în mod natural constipația, elimină toxinele și stimulează peristaltismul. Colon Protect. Soluția naturală împotriva constipației. Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acum disponibil și pachetul promoțional Colon Protect plus Shaker Cadou.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 Energy Globe Award, cea mai importantă competiție internațională din domeniul eficienței energetice și protejării mediului înconjurător, vine în România începând din 2016, adusă de compania EON. Premiem proiecte și idei inovatoare născute din grija față de lumea în care trăim. În România am împărțit aceste proiecte în cinci categorii. Companii, municipalități, tineret, do-it-yourself și idei. EON Energy Globe Award. Împreună, pentru un viitor mai bun. Pentru mai multe detalii, intră pe www.energyglobe.ro Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele sunt